قران محترم ادیونکو د مولانا زین الله سیب دوره تفسیر قران دا 87 نمبر کې 61 چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سولډیر کې په سېتمبر 2008 کې شوه ده د جید ملي ايدو پته 63 إشاعتی توحید سنت 61 اې ان سی دکان نمبر 23 عبدالرحمان بازار نزدې مین ټوک جنگیر اور سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0315710124 اول کی سبحان و یا اپا کی لا لا رضا اخر کی وی و الحمدللہ و یا الله اکبر وکبره تکبیرا لوی بیان کدا الله پلوئے بیان اول سرا سورۃ بنی اسرائیل کے سلور علت نے رکرکول کہ دا سبب د نزول د عذاب یو چا ان کا رکو توحیدنا عذاب پراشی چا موجزاتو نا انکارو کا عذاب بپیراشی چا حق پرس او شللا نو عذاب بپیراشی چا حق پرس تو پورے سہزاو کا عذاب بپیراشی قطل <تصفيق> <سؤال> کحف مکی صورت دی پنزول <سؤال> کی یوکم او یایم نمبری نازل <سؤال> شوی رستو دسور غاشیانا پو ترتیب د سوراتونو کې اطلسم نمبر دی رستو د سورې بني اسرائيل نا ربط او مناسبت د مخ کی صورت سره مخ کی صورت شوروکلو پسو بحان الذي اسرا بعبده سرا نو دا سورۃ شوروکای فالحمد لله الذي سرا مخ کی صورت که دا الله پاکی بیان شوا نپدی صورت که دا الله حمد بیانی گی یا مخ صورت ختم کردیو پرد د شرک باندی نصور قحب کے مشرقین اللہ تنبی ورکیو پرد د شرک باندی کتاسو شرک مکوی یا مقت کی صورت کی ویلیشیو جو چاہتا ملا محیلات کی دوی دی بخپل عمل نامی للی دی صورت کی ذکر کای وجدو ما عملو حاضرہ چې دی کم عمل کړي به حاضر دی عمومی یا مقت صورت کی تذکر شوا چې چا حق پارس د علاقونه شللی هوا الله ای زباغیر کما په صورت کې ذکر کله کله په حالات راشي صبر کوي او په دې باندې د الله امید ساتے یا مخ کی صورت کې ذکر شوه چې الله تبارک وتعالى په مال او اولاد سره او مخ کی صورت کې ذکر شوه چې الله تبارک وتعالى تاسو د مال او اولاد سره مضبوط کړي نو سورې کف ذکر کای جو رفدی تاس و فخر ان کے کہ چام فمال اولاد پخر کڑے اللہ تبارک و تعالی عید بان عذاب نازل کڑے دے یا صورت کی صورت کے ذکروں کا چھ شرک دا سبب دا عذاب دے نو فدی صورت کے شبہات او دائی جوابات ذکر کئی یا صورت کی صورت کے دنبی علیہ السلام حجرت ذکر شاہ په دې سورته کې د حجرت اقسام ذکر کړي امتیازات د سورې كهف دا سورته ممتاز دی فنپی د شرک په اړه اعلان باندې په دې سورته کې په عجيبه انداز سره نفي د علم غیب شوي د غیر الله نه په دې سورته کې واقعات اصحاب كهف ذکر شوي ده په دې سورته کې واقعات حضرت خضر علی السلام ذکر شوي ده په صورت کې واقع د زولکاررنین ذکر شوي د په صورت کې واقعیا د باغال او ذکر شوي ک پ خپل مال غورور کړی په صورت کې د دنیاه د بغبطې د فاره درې وجهوهات ذکر کوي دارنېدي صورت کې د حضرت حاضره اسلام چ هغه دیوارې مرمت کوو دا هغ تصکره شوي ده حضرت حاضر علیہ السلام قشت ماتا ول اداغي تذکرہم په کې شویدہ حضرت حاضر علیہ السلام هغه الک وجل اداغي تذکرہم دی صورت کې شویدہ په صورت کې لسکرا تا لفظ احد ذکر شو دی په صورت کې د اصحاب کہف د سپی تذکرہم شویدہ دارنگ پا دی صورت کی کرنین دا زلکرنین دغه بند دا صد کرنین دا زلکرنین تسکرم شویدہ دا دی زینہ د صورت اکہ اپنا دوے مئیسا دا قرآن شورو کئیو دا صورت اکہ اپنا درے مئیسا دا قرآن شورو کئی اول ایسا پاتے ہیں نا انعام پوری ما انعام نا کہا پوری دریم عیسا د سورہ کهف نا سبب اوري پدی عیسا کې شپاړه سورته ندي سورته سبا پوري هغه شپاړه سورته ندي اهاديث کراذي چاچ د سورته الکهف پرم بني لس آیتونه ولسته دیبه الله تبارک وتعالى د جلال نه محفوظ کی داغه په اتنه نه الله رده حفاظت کی یا کمم خلک د صورتې کهاف ړبنی اخری تونونه للی د د قدم ن ترسر پوری سر پورې الله بدلله نور اوګرځ یا او چې څوک پره صورت للی د دپه د زمک کې ن د عسمان پورې نور الله پیدا کو کم حالک صورت کهب د جم پرز باندې للیڅوک د جمع پررض باندې صورت کهف للی د خپل رواه علي د ارمان د بولنده پورې الله نور ورکې او دا به د قیامت پرز وړاند ورکی د دې نور به د قیامت کې پته لګي دارنګ چې څوک د جمعه پره سورۃ الکهف لنی نو دا جمعه رواه علي تر بلی جمعه پورې الله را د ګناهونه معاف کایو او د هر پټنی نه الله محفوظ کایو او کدی پاتشو او دجال رالو دته جال د فیتنی اتنينو نبيو الله محفوظ کی لہذا ارجمه پرزباني پرز كهف لستل پکاري لستل به کړه ان شاء الله څو څو بثو كهف ذري آئنده جمه پرز سوره الكهف بديده نزول بارا کي مفسرين ذکر کوي چې کله مکه کې د نبي رسول سلام چار چاو شوا شهرت شو قريشي مکه ډير سخت پریشان شو د مدیني د علماء او د يهود خواتې دو کسانو لېګل دلته خدای اکثر اغلی او چډې زیات تنګ جو بل څه کاری نشتا مونږه تیښتې تر اوسه تیخه د مونږ دایانو پسې خبرې کله د مونږه مشرانو پسې خبرې او ډېر پسالې جوړ کړې دي څنګه سر څوک اغد يهود موليان ورتوي سو ته کوسنه ته وکې ک جوابونه د علادار کا نو خو صحیح <تصف> اګه جوابونه ادار نک نو پوښې چې تاسو غف لگي یوه دې د او نو جوانانو حال ته پوښتوکي چې هغه حاره وترلیو او غار کې پناه غته دوی متعلق ته پوښتته وکي ما... او د زلکرنین ته پوښتته وکي چې دا, دا مشریقه او د مغرب سفرې کړي وو او بل دا روح متعلق ته پوښتنه وکي دا کساندار د دا نبی اسلام خدمت کې حاضر شو نبی علیہ السلام سباتہ جواب در درکم دی سباترال وہب النشی وہ رانل نبی علیہ السلام صح پریشان دا سوچ او دی دا استهزاگران شروع کی دا وګوره دغه مونته سباتہ ته وې ما بیا پینزل سر د پس اغه وہی راله او پدې کې نبی علیہ السلام لتصلی راله لا ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک پر یو کار بارہ کې دمو اجداب سباقوما مګر ا ان شاء الله پکیوایا الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتابا پدې سورته کې شپږ اسماء الحسنا او حاصل د سورته پدې سورته کې بیان د دعا او مسائل اوله مسأله غیب دان یوازې الله یو مسأله پدې سورته کې کی ذکر کایې چې عبادت یو عادي الله پدې سنور واقعيات ذکر کړي یو واقعيات ذکر کړي یا سابقہ حق شوګورنوي اولیاء کرامو 309 سال الله پا غیبا نخوب راوسته او چې کله راپاسېد یو بل نتفوز کړي اګی وی لبسنا یوما او بعض یوم یا مرز تیرا کا یا درد سیسا مو تیرا کا او گورا اصحابی که اولیاء کرامو دا زان دا حال خبر نشو یا دا واقعہ دوی مواقعہ ذکرکی پا دی صورت کې د موسیٰ علیہ السلام او حضرت حضیر علیہ السلام چو گورا موسیٰ علیہ السلام قدم فقدم دا حضرت حضیر علیہ السلام نا تپوس کئی ہو چدا کار دیو لیو کو دا کار دیو لیو کو اوګوره موسی عليه السلام د حضرت رسول الله پر کارونو خبر نشو غیب دان نو دریم ذکر کئ نبی عليه السلام تعالی وی ولا تقولن لشیئ انی فاعل ذالک غدا وتعل سباطه نشتا دریم واقعا ذکر کئ دا, دا زلقرنین دذل قرنین بادشاه دذل قرنین بادشاه چوغوره دنیا بادشاه او په دنیا سفرې کړي او خدا و قوم پا ظاہری جب و بانده نپوئی دو دنیا بادشاہو خدا احل کو پا ظاہری جب و دا, دا سلور واقعات فنفی دا علم غیب ذکر کئیو او بیادا دی سلور وارو اغمسلو حاصل ذکر کئی چې لا یعلمو من فی السماوات والارد الغیب الا الله د غیبی دا आवाज الله دی دارنګ خصاست د دنیا ذکر کئ کئ دا دنیا پتا سو نواغ استی شی څوچ د باغواله نواغ استی شوا دا دنیا و پتا باندې وبال شی او پد دنیا مدافعات نشی کولې ور حاصل د سوره کهف پدی صورت کې نه پی د الم غیب ذکر کئ د غیر الله نه اولیاء پغیب نه پویږي انبییاء پغیب نه پویږي باچاحان پغيب نه پويي دغه تذيهيد مين دنیا ذکر کي ددنيا نه بيرغبتي لیکر کي الحمدلله صفاتونا دغدي توبه مكي صورت کي ذکر کړو سبحان الذي باقيدا الله على را دلتوي الحمدلله صفاتونا دغدي توبه لله خاص الله على الذي <اللزی> أغذى أنزل على عبده الكتابا چنا دل کله پهل باندې باندې کتابه ولَم يجعل له أي وجه او دې دې را لې کړي دې لږ کوهاله او پوخ والا قران کریم کې هیڅ او کګلیچ نشتا قیما پوخ بيان والادين فقران پوخ بيان کیخه فخي خبر دي پکې فخي قیما پوخ بيان والادين مزبوتی خبرې کوي قرآن دګه تا خبرې او پخې پخې بیا نو خياراتیا خبرې بکې قیمن پوغ بیانوالاته دلته څوک علامه کې زمونږ د بنیر سملګری راغلیو دلته ما ديګر ناس تو جناب آه محمد سید سیب شاعر اسلام مشرسړې ریسبرګ شاعر دی د کتابونه املیکه لې ما تر ما ديګر ناس تو ويذ خوځانو لا مولي ملاقات ترا غلې ما او عقد بنيده بام پوخن را غلې ما جوړ نه اقوا مي خجي مي دلته مولي ذو الله نيشتو البت بیا ما سره ناس تو ګپې راګوي ما خو استاب سپينه سپينه ګيري يو په خم مزبوط سره يو آ پخه پخه خبره کې ما ویجي دا قران پخه خبري دی ښا دا قران پخه خبري دا مضبوطي خبر تو قرآن زدکا مضبوط خبری بکی بی اخوات اخوات خبری بنا که کسی کا تاری بنا که قیمن فوق بیان والا دے لیون زیرا چه یارا ورکی لیون زیرا که زمین راجی دیا دے عبد تا یا کتاب تا چه دا کتاب خلقو تیارا ورکی یا چه دا عبد دا بنده خلقو تیارا ورکی لیون دیرا باسن شدیدہ یا را ور کی د عذاب څخه نہ تترفد الله نه ویبشر المؤمنین او زیر ور کی مؤمنان اوتا الزینا یعملون الصالحات آ کسان چې عمل کړي نیک عمل کړي د پیغمبر علی سلام په طریقه باندې ان لهم اجرن حسنا چې بدیدا اجر هيستا الزینا ا کسان ج کینې کملنا دی لبای اجر حیسا ما کسینا فی ابدا اوسې کیبه پدې کې همیشه و یونذرلذینا او قران سره په اړه الله را ایګلې چې خلقو تیار ورکی کم خلقو ته اتخذ الله ولدا چوي دا, چو دا الله شریکان دی چې هغه ته قران آیه ورکی دا غید تردید د پاره راغلې چې کم خلق د اتخاذ الولد د قایلو وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهُ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا آلِهَةَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَلَا يَجِدُونَ إِلَّا وَهْمًا ۚ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ ۚ وَهُمْ لَهُ مُكَذِّبُونَ وَلَا آلِهَةَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَهُ لویوالی په څو کیسه باندې یو په اعتبار د خوالی طرف خلک وی دا ډیر نوې خبره ده خدا کا برت پنا کر والی کې دا ډیر نوې خبره ده کما چې کوم خلک وی الله بیا اور بی, بی. دا, دا نازولی دی او دې ته راز ور کړی دی, دی له شپور کړی دا او را جندي پی سي ولاډی دی نو دی دا وله خبره ده مړه الله وکابورت کلم دا ډیر نوې خبره ده چې راوزی دې دا خلونا سورة مریم آیت نمبر نوه او گوره مریم ده پسی سورة نوه نمبر آیت نوه نمبر آیت دیوی دا وڑا خبره را شد قرآن و گوره وقال او دیو اینی علم مهربان باچعا و لد لقد جیتم شیعا اددا تا سيو درني خبر طرح تقوكو تكاد السماواتو يتفطرن منهو قريبا راكي اسمان د دي پا وجه او چوي و تانشق او دمکمو چوي و تخير الجبال حد دا اورا فريوزي دا هون الدن والے ان دا عول الرحمن والد دا دي وجنا ديو دا مهربان با چانا دا حولي دي ديو دا وده خبری دا کم دا وده خبری ود خبر ود خبر ود خبر دي این یقولونہ ایلا کذبا دی نوی مگر دروغا فلعلک باخی اون نبسکا تسلی نبی ری صلی اللہ علیہ تا اے نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم دی ایمان نرودی نو آیا تبا ځان وجنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسخ پریشانو او بخ غدی تووییو چسلی چت پوری په برگو کې پړې زولن کې دی ماری تیواتیو زان پر پا بانی پانسی کیو دیناندا دلګول پکې دینه به اطلاع تر سورغه مو الای دي ځان خفي کې ځان پانځي کې دا خلک یې مان نه وروګي د خپکان دا وجنه دوه فکرمن دو دا که وحادثو کې رازي لهو عزیز کعزیز المرجل دا نبی سلام شینی مبارکي به قوتکار کو دا خلک کلي په گمراهی کې فلعلک باهیون نفسکا دعایا تو وجنی خپل ځان په دیپاتې ان لم یومنو جدی مان نه پدی خبر دا توحید اصفا دا غم دا وجنا انا جعلنا ما علال ارد زینت اللہا تزہید میرد دنیا یکنان گرزو لی مونگ آا کہ پدی از مکہ دی ڈول دا زمکہ دا پارا لینبلوم اللہوی دی از مکہ بانے جماسا پیلا کری داخر حدید د ڈول دا زینت دا پارا لینبلوم دے دا پارا شی مونگا امتحان حکوبت بھی باندے ایوم احسنو عملا ککم یود د دین احسن ملکو ان کی و اننا لجاینونا او یکنا نمون گرزو ان کیو آچ پدی باندیدی مسو یذن میدانو جروز صفا الوی د دار صبح صفا میدان شی ہم حسبتا ان اصحاب الکهف ورقیم کانو من آیاتنا عجبا ہم حسبتا ایا گمان کیتا ان اصحاب الکہف تہ پوجا دمیر سلام نکړلو د اصحاب کہف بارکی په دا جواب دغه شبې د مشرکانو کوي ہم حسبتا ان اصحاب الکہف ورقییم کان من آیاتنا عجبا اصحاب کہف دا کہف چې دی مفسرین ذکر کوي هغه غر تویو کہف اغه غار ته وي چې هغه وسیع او ته کله وسیع نيه اغه ته عربي بیا غار وي غار کہف چې کم وسیع وسیع غاري ايته کہف او چې کم وسیع نيه ته غار وي او رقيم د اعتبار سره په معنی المرقوم لیکل شوی سيزو امام زهاق رحمت الله علیه امام سدی رحمت الله علیه ابن جبیر رحمت الله علیه یله ابن عباس رضی اللہ عنہ وها پر روایت تر نقل کایو اغلی کلی شی وی تختې ته په یت بادشاه د اصحابکه په نمونه اغلی کلی وو هغه د غار په دروازې باندې لګېدل وو پدی وج اصحابکه په 30 وی اصحاب الرقیم وتوی امام قتاده امام مجاهد ذکر کای رقیم دغر اغلان دی دوادینمو چې په کم کې د اصحاب کہف غارو رقیمه دا کله کله ویپاسو کم را کمراوی چې په کہف او رقیم کې سپاره دی دي رقیم دا غر اغلان دی وادي چې کومه وداغي نومو چې پغي باندې د اصحاب چې التدا اصحاب کہف غارو باز وې دک غر ته رقیم ویل شي از اول ام حسبتا اننا صحاب الکحفے آیا گمان کے تو اننا چا غار والا کسانو او رقیم والا دیوزمونگ دائیتونو عجبونا رقیم داغوا دے نمدے از اول فتیتو داغی عاجزی دے کر گئی از اول فتیتو کلے چپنائی واغستلہ غارتا غار کی پنایو اگستا وی اے زمون گارابا راکی مونتا د خپل طرفنا رحمت او وحی لنا من امرنا رشد او سان کی مون لرا د کار د مون کامیابی او خپل کورونه پر خو دی نوجوانانو او, او دا ثابیکا په دد بچا حانو اولادو وقوم کی بت پرستیو یورادی غټول خلک په یميري طرف ته د بوتانو عبادت دپاره داس و انا نم الته خلاړو چې ديدا یی دا حرکاتو وکړه دای خوښ نشو ها یو نو جوان رالو د اونې لام کېناستو خفر اجازه خلک څخه کوي پدې کې یو تن بل رالو دی یو اجتماعیت جوړ شو یو مجلسه متحدي جوړ شو وردی پاتې دوه کې اتفاق وکړه کته ډیر نومونه تر شيګانو په کې مجلس ته راوالي ایو دین او دی او دا اتحاد المجلس دا دی او دا دا اتحاد الاچار دی وه شیگان پکی بریلیان دا رانه کامیابی نو دا تادیو متحدول حیال مجلس جوړ کو خیالی یو اقیده یو نظریه یو نو تارنګ دی بی بیا بادشاہ حاضر کو بادشاہ ویلا لکان دی کوئی بشیخه با بادشاہ دی نس سوالات بادشاه اور تویہ مر رب کو استاد و رب سوک دی دی بادشاہ را حاضر کرو دی وی ربونا رب السماوات والارض زمونږه رب اوغه الله دی دا در بادشاہ دربار کې ولړ دی او به دې د تا پوتو بل سوک د بلنی حقدار شته او کنه نو دیو ته یی لن ند او من دونه اله مونږ هدا الله نه الاو بل سوک نه رامدد کو دی وی ک د بل سوک د بل سوک سوک رامدد حکم بسی ا وی لقد قلنا اذا شتتا وی تاسو دا كله مشرانو مخالفت ولیکوي وی هاولا يقامون اتخذون من دونیه الها لولا ياتونا لمل سلطان دلیلونه راوړي بادشاہ دا پرېریه مهلت وتور کی او چې مهلت ور کډیرا روان شو دا غاغ دینه کډی راغول کی ها چې نکی ګیره خانانو دا ملنګ سره کلی چرتا جی خان چرتا ملنګ عبدالرحمن کډی روان سره روان شو پلارې وسره اونکیه ملګری شو باجو پهستین ذکر کې وسره یې سپو اغه م وسره روان شو او چون کې رضیه سابقہ بددی زوانانو اغه پلارانو مشرانو ابا چاهانو وزیرانو ارس اسباب وسره مهيو او د دې د دین د خاطر دا الله را توحید د خاطر اخپل کورونه غار کې پناه واغستا وګور دا مقام الله پاک دغه غتاګو دغی لاسه دغیدت پیږه ورسره لله د پیږه نهسته د قران دا ورا کو زینت او ګرځاو اول فتیتو پک کله دی غار تراله الله یې پزاربنا علی اذانهم زربنا پرې غونو غونو مواله نه اموت بول پرې غونو الله زربنا ما تطاول څنګه د امور ما شوم د کی الله الله سو جا میرے آنکی تارے سو لال اما شمو دا کئی ہے اللہی پرزا دی ماہو دا کچی اللہ ہو اللہ ہو ایزا ماہ بندگانو تاوزا مارا دن دا خاطرہ دبا شہانو ارزو پریخو غار کے پناوا دے لگا را مکی اللہ او دا کھا اللہ, اللہ زانتا کی دون الوے مقام فضو ربنا علا آزانم اٹا پول منگ دیلرا پغگونو دا دی پغار کے سینینہ عددہ سوکالون دا شمار سوکال ثم مبعثناهم علی دی بیامونگ راپور تک لیه نعلمہ بید فارا چې منظاہیر کو چه کمیو دادو او ڈلو نا شمار که دا آغی مدی چه دی سار شویدی پا غار که چه باز وی بعثنا یو من او باز وی باز ایو نحنو نقصو آلیکا ای راش زوانانو ای راش نوجوانانو تا نوجوانانو حالو گو رے نحنو نقصو آلیکا دا زوانانو کارو گورے نحنو نقصو علیکا مونگ بیا نوتا تا ته خبر ددی دا, دا پارا دا اظهار دا حقا انہم فتیتون دا زوانانو زوانان زوانان دا تیخا انہم فتیتون دا نوجوانان ابن کسیر دکر کوي اکثر اولیاء دا دین کارو زوانانی ذکر دیر اگر دیر زادو مروالا اکثر د حق قبلولو نمحرومی بم منتدا خپل زور دین خده وای او شریکیا تو کبریا تو ک پراتی او ذوانان انهم فتیاتون ذوانان دا دارنګه د دا ابراهیم علی السلام واقعا قران ذکر کئ ابراهیم علی السلام رالو د مشرکان او ابوتان تفتعلان ک ټکو ستره ک چاغي رالو واپس هغه چیرې جوړه ک من پال هاذا ب الہتینا وی ګول مونږ له خدایان چا والي دي او دا د مشترک ذهن دی ښا هغه اوس دایانم څوک شي اي من فالا هزا بي علي هاتینا مونږ خدایان چا ټاکو ستري کړيدي دي سو اي ان سمعنا فتن مونږ دوزوان بار کوي زغار چا کار نه وي خلق الله له هروب رجالا الله د جنگ د بارزان ته خلق پیدا کړی او د حلوا د غټو غټو نورو د پړې د خلک پیدا کړی انهم فتيون داوزوانان نو دغې مې ان سامې نه فاطا مونږ د اوزان بارے کې ورې دي چې هغه په دې بارے کې خبرې کوي یو کار له ایبراهيم ملک او ایبراهيم ایبراهيم کوي دا کار به دا کار د بلچا دینه مخالفین ته دا بل سقول شنه انهم فتيون داوزوانان دا تناو جوانانو کار د ساليم بادشاہ مخي او څنګه حق بیان کړی خپل کوورې دی دپاره پرېښی وو نم ځانانو لګې د لا کټی واچولی ګتممی واچولی او ځانې تاانناهی ه جوړ کو نه هم فیتتون او ډیر بدی لې د کار مسله توحید بیانول ځان به ه انطنیناځان پهې بخپیر راقا او ځان به یا اور خوبونه بس وده نستا تههې تکار پرود دی۔ انهم فیتتند ازوانان و یو کبیر روح جبیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں انهم فیتتند ازوانان زوانانو قصر دی نه یه تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی نه بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تا قصر مڑا تراڑے دخرو تر رضوان خذوری جوړ کو ازاناو مجلس کے ناسو ازانا جینوٹاری جوڑکڑے کل لپسٹک لگوا لیرہ لکان جینوٹاریا انہم فتیتون داو زوانان وی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے جوانوں کی خودی صورت پولاد زوانان داسی تاوستر حوالا ما اقبالم درس درکڑے دی خودی کو کر بولن اتنا کہ هر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ان نه هم فیتتون د اووانان و خپل <سؤال> ان مقرانته کې نووي چې د انو اونته کا دږې او نه چې دا نینغای لڑکیہ اَجکل کے لڑکے لڑکیاں بننے لگی داڑھی تو سرے سے غائب اور مونچے کٹوانے لگی انہم فتیہن یو تبلیغی جماعت گشت کولو یو علاقہ کی پتہ کی کُسی سر اولاد یی کہ ولکر و تو کله غتنہ دسرنی پری خودی دی او ګیرو بری دی دواله ویخ نہ لرکڑی دی اغه زرم خنہ کوواڑو له اوی اس کوکور نشتا بته جماعت غلی مون گلڑو ہے خبر اور کرا اغه پورا رمندی تا ځان نه راوته اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ دَوْنَوْ جَوَانَانا زوانان زادی زان نخزی مجوڑا یا مڑو اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ یکنن داو زوانان وزارش دا قرآن نخوا قرآن سخون داو کتاب دی ار چاتا داغی اغا تربیت کئی دی زوانان اخپل کورو نپریخو دا, دا دین دا خاطرہ او عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا او پول سر چلا جو چمن سے نکل گیا این هم تیتیتون داو نو جوانان و داو دا دی دا زوانان و کارا آمنو بی ربیم که دی مان روڑی پخپل ربا او الکانو سره د سروم رو دا گتمی دا دیری بدلگی دا لاکتونا دی لاستا دا بنگلی منگلی چولا پا دی دیس پیرخ کاری این اومو مورپ دارو نه دو غگ نکی کلا دا جنکو پشانتی جامی جوڑا و اگا لمن بلکل دا بلک لنډې له منې پاجیبان پاجبان دا سره جاې جوړهوه د پ به پرې کو او ج نوټارې هم تکاري پتانه به خیرښي خو شي نه هم فیتتون د اوواانانه داچ نه جوواان نه آمو ایمانې را وړیو ب ربان دی زیید نه او زیات کړی مندیله را هدایتته اس پرونشته ووربت نه علاکولو بیم او کلکڑیو مونگ دیلال ازلونا اس قامو کلچ ادری دا باچا تا ایمار رب بکم تا سو رب سوک دی بادشاہ تا مخامو خلال دی بادشاہ در بار که چغکا فقالو ربنا رب السماوات والارد و قرآن تناستا ہو که قرآن مونگ تخپل تاریخ ذکر کوي چه هر وقت ایمان والا دا بیدین مشاران و پستر ہو که اس ترگی ورکڑی و قامو فقالو چاته مقام خلالا مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ زمون دا کابر دیوبند سخکو تاریخ دے دی. اکابرین دیوبند هر مول باندے داغی تاریخ منتق تپکار تا دی ابو الکلام آزاد انگریز راغوخت یا دالت تا تفوز تے کئی انٹروی تے کئی یا ستا نم سرے او زمانم تلان کئی دے ما تا ابو الکلام ویلی شی. دکا بول کلام آزاد جو بہترین خطیبمو بہترین تحریر والمو او داگر دیر کتابو نشتا بیا خیر کو استعال اپلار سنم دی اخیر کو تو استعال کارس دی او توی میرا کام ہے انگریز کے خلاف بغاوت کرنا اللہ اکبر انگریز تا دالت کے مخام خلال دی او استعال کار دیر آپ کا مشغلہ کیا ہے او توی میرا مشغلہ ہے انگریز کے خلاف بغاوت کرنا او تو ہی سوچ میں ہو انگریز کے عدالت میں کر ہو او تو سوچ میں ہو اے میرے جوانی کے ساتھی ہے مولانا مبتی کے فیت اللہ سے ان سے پوچھو جب سے ہو سنبالا ہے ابھی تک جوٹ نہیں بولا ہے انگریز فیرانش شو حضر شیح الاسلام مولانا عسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سخکل اکابی روحا اللہ دے قبرون ادر رحمتوں نڑکی اګه انګريز را وغښتو وېځه خبر شیم ته پټور کړی دا چې دا انګريز په فوج کې برتي کې دل حرام دي او دا پټو دي واپس واهله او کلیم مونږ ته تاسو کو او مونږ ته موږ کو اګه در ترخ تلاس کو کپنه رواستو وریو ته مړ مونږه پن ځان فرګرځو سړیا مونږ داسې خلک یو زمونږ دا داسې اکابيرو ورابتنا علا قلوبهم اسقام فقالوا ربنا رب السماوات والارضم اكابر دغه ترتیب دغه ترتیب یا ساده اس قامو چکل دیودره دا تعصب نه پات عزت او عناد نه پات اغي مخک تلو تحریک مخک چلاو ای معاشره کې کار کړو فقالو ربنا رب السماوات والارض فقالو ندي چغی کې ربا چا دربار کې ولر سونو جوانان دي سونو زوانان دي ربونا رب استوااتې نن زمونږ د ځ نوسهکار دی پلارې پهې پار کې زماوی مشین چلولی شي او زماوی تمماسه چلوي شي او زما کمپیور چلو شي کمپیور او ټیکټر خو چلوي شي خو را ش ګوره په کمپیوټر کې اخ خوونه د بیا پروګراونه بن کړي. په کالو ربونه د رب زمونګه رب داسبانوو د زموکو والله رب دی لن نهدووه مندونې هی الاه چرې چرې نه را مد کو سواده لا نه نورخدا یا نه باچام را مدکل خلکو را مدکل او دی باچ ته مخامو غلاړدي لن د پاه د نهپې د طبیید را دي چرې چر هر گزه مونگ نرا مدد کهو سیوا دا اللانا و نرخ دایا نا مونگ بلچا ترا مدد شنو آئیو او که مونگ اوئی لقد قلنا ایذن شططو مونږ باو آئیو پدغا وخت که دا حد نا تیره شوی خبره باچا توی ساو ده مشرانو چی دا کار کو ها اولای دیکسانو نی اولی دی سیوا دا اللانا نرخ دایا دلیل نرودی پهمن اصللممو سووک د غډ ظالمه دکه د مشررانه بدلله خبره به نهې چې پهمن اصلمو سووک د غډ ظالمه کې جوړی پله بانې درروغه وای او تزلتهوم وای او تزل چې تاسو ډړه او اغ سنا چېدي دی کوو په ما یابدونونه ال الله او د اغ چاانه چې بعدې کوو سواده الله نه اینو جوارانو تاسو ڈڑو کا فاؤون پناو آخلے الالکاہ غار غارتا زی غارتا غارتا لڑو ین شور لکم پراہ بکی تاسو لا عرف ساسو دقبل رحمتنا او سان بکی تاسو لڑا دکار ساسو نا مرفقا پی دیرے و تر الشمسا اللہ تبارک و تیلے پغغار کی نه حفاظتیم کو و تر الشمسا او دارا دی کرامت کرامتو خوا وطرش شمسا او طبوینی نور لرا چکل راخی جی نو اولی د غار دا غینا ذاتلی امینی خیط ربتا ویز آغرا بچکل دو بیگی نو ڈڑا کئی ذاتش شمال شمال تا ربتا گستا ربتا وهم پی پجوتن او دی پارد دیکیو دا غارو اغا غار شمال تا ربتا نکنور با راختو که کزی دو با دی بانے باغا نور نه دو دغه په لريدا 309 سال نور لګیدو ردیب بیا نقصان مونده ذالکا من آیات الله اله په غار کې د اورمو نه حفاظت کو او اصل کرامت سره هغه حفاظت دی د الله پاک چې الله د انسان حفاظت کيه او دا کرامت په سدي ته ملاو شو دا په داوود د حق سره د بادشاه مخته حد چغوالوا او په حجرت سره اولوي کرامت د دي دا چې سونه زمانه پورې پله پاک خوب را اوسې وه او که بیا هم پهې باېڅوکورتې د نری راستر کې غړیې خلکوی ګندا وختې بغ بې د خوارش بیا ذلكکه من آیات الله دا د قدرت د نخ د الله نهدي منهد الله او چاله چې هدایت کو الله په غل محته د هغه سمه لارموندون و من یود ل چاله چې الله بلارري کې او به نوموې اغ لاه دو لار, کی لار خودون کیم۔ ستا به هم قاذاته به هم طب غمان کې پهدي چېدي ای قازن وویخدي حالان کې دي وددي الله مونږ راې پخو په ګ سره اړه راړو ال سوه حفاازت و دلی د ظالم با چا مېته ممسله به یان کړی وه نو دیته الله داسې کرامهتو کو ال حفاظت کېلی په خپله اړې راړی چې بدنې زمکې سر خراب نه شي چا په یو طرف سړب بلاوه خی نو بے بدن کے نقصان راضی و تاسبہم ای قاذا تو بګومان کې پد دیوانې د وی خو او هم رکود حالان کې دیود او اڑو مونگا دیل را خې ترپتا او ګست رپتا دیسره پلار سپې ملګری شه او الله د غصب تذکره کوي وکلبہم باختن زراعیه بالوصید او سپې ته دی خو زیرا زراي څنګه لورا پدور شل باندې نو سپی ساتل بعض مفسرین په دې د سپی مسله ذکر کړي نو سپی ساتل نبی عليه السلام فرمایي چې په کم کور کې سپی الته فرشتې نه راوي هغه څوک یې راوکیره پاره ساتي هغه د پاره شریعت اجازه ورکړی و خدای سپی چې د دې او د خدای شریعت محمديانه مخ کې وو وکلبهم زیرا بل و د وګوره غسپې سپ د خپې خلک ته کور شوي خو د سپی د نکانو مجلز کې څوګلی تری کړي الله ته دوه خوښ شوي دی الله ګوره د غسپې تس ک په خپل کتاب ک کوي او د قرآن پر می کې کوي د قرآ دا اورا زینتې ګځئ و کل به هم باېتون زی بل و او سپی د دی خواون کې دی زراي خپل لېچلرا بل وسيدي پدرسلو نوح عليه سلام زهو د پیغمبر زهو خو د نوح عليه سلام صحبت کې ناست نو کولا تابعدار نو هغه تباش او د سپیکم مقام شو انېکانو مجلس ترا نو د انېکانو مجلس کې ناست کوا صرف د کتابونو په مطالعه کار نه کیږي زکه خوش شیخ سادي ویو پسر نوحي باب دان نشستاو پیسری نوحی بابیدانی نشستا خاندانی نبوت گم کردا سگی اصحاب کحف چند روز پاینی کا گریب تا مردم شدا ہو گورا غص پیتا ای خلق و تا کرشوییا سورا و نیکانو سر تیرکا لوی مرتبی و منطلع ذکر خوی و سالک وی اے بیرادر دورو شد از بد اے بیرادر دورو شد از یاری بد اے رو دناکار ملګرونو ځان ساتخلا دناکار ملګرونو په دنیا پارښتونه هیڅ پور د دنیا د ودی غیبتونه پلانکی داته پلانکی وزیر او پلانکی پکتیر او پلانکی لیډر دانکی ناظم او پلانکی دا صرف د دنیا خبره ای بیرادر دورو شد از یار بد ای رورا ای دوستا د خیر خوای خبره وورا د دنیا دار ملګرونو الخ کوا یار بد بد تربوت ازمار بد ناکارا ملگری دا ناکارا مارنا ناکارا یا ماری بات نقصان گزار جان بودا یا بات نقصان گزار ایمان بودا ناکارا مار باتک در کی بس مل بشي او ناکارا ملګری بد ایمان تبا کی جمعات نا بد پا دی کی دن نا بد پا دی کی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَعَيْهِ بِلْوَسِیْدَ بعض علماء پدا سے ایتنگے تبلیغ مقام ذکر کئی چھو گورا؟ دے کا دی اسابیک هفته دی د خپل ایمان د خاطره د خپل ایمان د حفاظت د لپاره بسترې را واغستې غار کې پناه واغستا دا هی دا مقام حتی چې دا وی د دا, دا مقام په دې دور کې یو څوک بسترې را واخلي څوک اصله را واخلي اجهاد د لپاره او د خپل کورونه پریری یوا د خپل ایمان د بچاو د لپاره نه نور انسانيت فکر وسري داغه بکم مقامي وک به هم باېتون اوسپېده دی خوونکې دی زیرا خپلو لیچ لره پهور شل ل توله تعم کهتننا سا په وورکارهشي په دیبان دی او بګځې د دینا فرارن تخته کوونکې او ډک د دینا رون پهیره کې و کذلك او داشانت با نام رابیدار کومونږدي لره۔ لی تاسو آلو دې زفارا دې تبو شنو کې خپل میانس کې قال قائل منهم وی, وی, وی دا دینا. کم لبی؟ وقتیر دا او يمچ دی دینه کمل به سمهونه وختیر کا دا اولیا دی او اولدی ولایت په قران سره ثابت دی فاغه د هر چرسیان مدکیانم ندی با دي خلق ولیدې ته وای چې دا ډیر غرض برګي چې 400 مدکی والی او ستر کی سری رئیستیه الکه ملنګ تکالنګ ورکه نه ملنګ ثلاثه ورکه وکې کا بعضناوم لته سا ال چې بینواده نه لاړ نوشي ګورې وکهزارې کا خالی لاسې پر نه دی دا خو چرسییان مدهکیې دد خلکو ولایت پهقرآان سره ثابت دی, دی اللہ پاک راپور ته کو اوس یو بل نه تپوس کوي پالهقااعو منم ه یو ونکې د دی نه کمله ب وختیر کوله ب نه موږ وختیر کو ی یا بعضې سره قالو دیوی رب کوم رستا زخه پويږي باغ تاسو تیر کا لکه لکه اوږي شو يخا نو بس یو تنته پیسې ورکه چردا پیسې والا بازار ته لچا ورا کرولم اوس دیو درې صده دې بيتي 309 سال دی اوږي شو ځان سره پیسې غستی خا اولیا ځان سره پیسې خلین ځان سره خرچه غوري اخلا اته نه ته تټش کو تک روانه يرما تو کال کړی دی نه دا ل کراو ځان سرههپله خرچ ده دی پیسې را غستې او کس وېکه لا ش بازار ته اوواسې نه ورې خاصې راون لی بعض خلې نه مړ زانو ګور ګن لا را وړه چې خارزانانانی نه دو ی کا فک عامړی وګورې نرممی کوی په تاسو خبر نه شي اوس دا خوو صې بدل شو9 سال تیر شوي او با چاره بدللی شو په دغه وې ت کم با چااو غ نیک اغه دیندار او اغه عقاید صحیح وو هو د کخه خلک یونه دیده باز بعد الموت منکرو اغه سره دا دواگان به کول یا الله پاک داخلك بسنه دوباره جون داخلكو قائل شي داخلك دا مثلاو مني دي کی جراله یو کس تیرا کاکا جی یا دکاندار زغه حراکہ چې پیسې ورکړه ته ته ګټه خو ته را دوست ده د وختو پیسې راوړي دا خو ته دې دا پیسې وګورې ټوګي کې کې سکه بلته خولي بلته خولي اغه یوه ستي باچا په خپل دپتورونو کې کتلي لیستونه او کتور ريجستره یو کوي دې کسانو نمونه پکې راووه تو جزادسې کسانو دا رښیويو پتهونه لګي دا باچا ویخه باچا بیا دی راوخته هي کسان ځان سره بوتلو خبري سره خلکو کوي کي اک خلک بیا دبار ځوند د قایل شو لي اتس قالو ربكم ووسو احدكم وليگه او تنستا سنا بيورقكم هذه الى المدينه پدې پیسو څو څو سره خارتا نو ته ادب بیانې فل ينظر ايها اسکا داوت ادب بیانې کا تم ول ولا مشران ذکر کې چې کله تاسو دومل ګري خدمت ته ووباته نو پدې کې موږره ملګري خدمت ته وېستو اوس دي دا خدمت والا کسان لږی سوداړ اورو تا نو چې تاسو دا خدمت ورلږینو ادب او ته بیان کړه دغه مشرانم ادب بیانې کې تاسو زه نو لومبه د دکاندار ته دعوت نو ور دا په ورته به دا غنا سوداو کې چې برابر ک بیا به یو ځل موږ جماعت راغلي مو په دې فکر کرا غولې هنن مصیبت دا چې موږ مشرانو په اصول چليګو نه نن ټول خلک یار ځل تبلیغ اندازه تبلیغي اندازه نه په تبلیغ کې څه نقصان نشته موږ تبلیغانو کېparagraph موږ په اصول چليګو نه موږ په لړټو وو وداران کې چې څه سوداو کې کتمه کې داوات ورکو دا په کې روپیت بره عادتو ک ورته هوتاله د د خبرو پوهجو او مشرامي داسې مکرې د دین دا خبر و ذانتا اهمیت دی دا سودا زانتا اهمیت دی اخپل او سرمخ کی خبر اوم او کا یا دا سیز گران دی ارزان دی را کا دا سیو کا سودا دی او کا دا غیر نروس تو تا بیا اخپل در اطلو مقصد بایان کا فلینظر بس او دی گوری ایوها از کاتو آمن چکم پاکتو آموالا دی و گوری چکم پاکیزا کس دی سیخ سی کس دی دا غن سودا روڑے وله یادی کوم نو راودیلي تاسو لره په ز سره په خوراک سره داغ نه ول طلت په پوتیزی نرمېدي کوي وره تختیمه کوه ځکه باچ به ظالې پتهخ ت تن نه غبدان خو نه نګوره دا او لیا په غې به نه پوږي او ددېور هغه بیرماز را پاېرو تاله په نو کې غل معلومه جیبه خبره دهله یوش ران نه ب کوم ه او نه خبر شي په تاسو هیڅوکه. زکر گدی پا تاسو بانی خبر شو نو یرج مو کم پکانو بمولی یاو مخپل دین ته واپسو گردی ولن تفلی ہو ایدان آبدا او گری بیا و گری کامیاب نشیخا دیمو تا ذکرو کو کتاسو باز در تلیو چا در زور رولو و اپسی دین تا راوستی نو کداغی دین ته وردی دینو دی پا یاو کامیابی نی گوری دا خدری صدی تیر شو پتا و تنیشتا و کذالک آسرنا وذا کا دا او داګې خبر کمونږ په دیبانې خلکو لعامو چې خلکو ته پته لږې چې واده دا لاشتیا ده نه ساته لاریبهیا او یقین کیا مکشک نیشته زینازهونه بینم که چې دغهوه خلکو جکه کوله په خپل میز کې په حال ددي کې نو بعض وې ابنو اللیم بونیا نه جوړکې په دیبانې دی نهې دپاره باې جوړکې ربهم اعلم بهم او رب خپوی کی پدی باندے ویا کا سانو چیزور اور پخپل کار باندے من بغا مخا جوړو پدی باندے سجدا گا داوان نہ ساراو حکومت دغیو نوبادی د دینه ثابتی جو ګورا د قبر د پاتا گنبد جوړول داشتا کنه دي پی بادینو ګولو ویا ختان دا کوم چې آیت الله دراما سلام علو ملو کنه چې شرایع د من قبلنا مخکنی شریعتونا زمږ د پر دلیل کې دی شی وکنه شرای من قبلنا شرای من قبلنا زمونږ د لپاره هغه وخت دلیل کې دی شی مونږ په عمل کولی شو چې کله په قران, و حدیث کی قرآن و حدیث کی او حديث کې دا غي نه مړه راغلي کله په قران او حديث کې دا غي نه مړه راغلي یا نبي اعظم د پر شرای من قبلنا دا احجت او دلیل, او دلیل او دا نشي ګرځې دي دویم دا د هغه وخت خدا کار عیسایانو کړیو نو آیته زمون په شریعت کې من راغلي ده نبي عليه الصلاه والسلام ن روييت ابو داود شريف کې من کلشي وي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يجسس القبر وا ينبن عليهو نبي عليه السلام په قبر د ابادي او د پخولو نه من فرمايلي ده دا رنګه حضرت علي رضی الله تعالی نبی عليه السلام لې گليو كتاب الاثار په کې هم حديث من کلشي وي کې علي له دې فرمایې چې نه به اسلام علي ګلم چې تو کو رکبرنا کم د لیشت نه او چتی غزمکه سراوار ک حبس یو لیشت برابر پری دوا د لیش نه کوبرو چې تول داړه سره شتیدا بیا پغیلا آبادی او په خولو دا رنګ حدیثه نسایي سپاتین 184 کی ذکر کړي وقبرونو آبادی او قبرونو په خول دا ناجایز دی ابن ماجه سپای 113 کی ذکر کړي قبرونو په دا ناجایز دی دارنګي طریق محمديه صفه 363 کې ذکر کړي قبرونه په خول د قبرونو د پاته گومبتونو باندې جوړول د ناجایز کبيري ذکر کړي صفه 555 کې د قبرونه په خول ناجایز دي پتا عالمګيري ذکر کړي صفه 866 کې قبرونه په خول ناجایز دي مبسوط د سرخصي دریم جلد دا صفه 1000 کې ذکر کړي قبرونه په خول حرام دي مدخل د ابن الحاج ذکر کی. سفہ دو سو او سفہ دو سو نو پهول حرام شامی سے کرکی سفہ آٹھ سو انتالیس کی کبرونا حرام مصنف ابن ابو شیبہ سفہ ایک سو چیز کی ذکرکی کبرونا حرام اغاثت اللہ د دا لامہ ابن قیم سفہ ایک سو چیزی کی ذکرکی کبرونا حرام پتھو الملہیمہ دا لامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ لے شرح دا مسلم چی دا آیت تک دویم جیل 119 کې ذکر کای قبرونه پهول حرام جامع صغیر 193 کې ذکر کای قبرونه پهول دا حرام او په دې باندې بهتري تفصیل شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان سب درس مدذله العالی قال منهاج الواضح کې کړي دي او د خلک پیسې او سروشي په یو قبر 40000 50000 روپیا لګې دا پیسې جماعت کې نه لګې غریب ته نه لګې کستان ملي تراغه پیدا سيقولونا سوكوائي دا صحابي كاب دريكسانو سلو رمس پيو ويقولونا خمسة او بعضوي دا پينزوش پا گمس پيو رجمن دا اتكال دي بي دلل ويقولونا بعضوائي وي او کسانو اتمس پيو تووايا ربزما خپوئي کی پشمار دا دیبان دي تا نصاراو دا نجران دي بارك دريد دلوه ملکانیوی دا دری کسانو یا قبیوی دا پینز کسانو نسکوریوی دا او کسانو قل تو ہوا یا رب زمان پوئیگی پشمار دا دی ما ما یعلموم دی پشمار نپوئیگی مگر لگا نفلا تماری پیم الا میرا انظاہرا تباس مکوا د دی بارکیں مگر بہت سرسری او دا دی بارکی چانتا پوزم مکوا دیکھیں مپسرین زکر گئی د دې امت علماو ته پدې اصول بیان شو چې غیر ضروری ضروري ابحاث دی کې اولج ناداغه خبر نه راځه د یو سي سپېداه امت ته نشتا نو تلګيای اړیکه حیاتی او غتمه ماتیه اړیکه مړی او یو کې مړی نووری د دې امت ته سپېداشو اګه ته دا دې دې کې د چیړ کې دا مسلې بیانې نو به امت ته غټ نقصان شتا امت کې بتوڑ راشي با, با دي خبري له صاحب کرامو دور نه اختلافی را نو علماء ته پدې کې اصول بیان نه شیړم او دا د انګريز طریقې کار دی چې علماي کرام هغه په غیر مس غیر زوری مسائلو کې انخلیو چې بس دا داخلك په دې جګړو مګړو کې شي او بس موږ بخل کار کوي خلک به دین نه خبر وي څنګه چې انګريزان رااله یو ځکه خل خلک علماي کرامو اغي تراله او اغي سوچ دا کړو چې د دې جنگل بس لاري لکه خلکو کار دایي باض خلک پیجانګي باض بنګيان جنگي بیا د مړزان جنگي باض د سر داور کی مليان جنگي یو تر یو ملا په سره بلته بل ملا سره نو خيار عالم ته په کلا را کینې سره موږ اشاره اندی دا رنګي انګريزاله دی یو کستا ځان ته څه د بیمه بیروړو غټه مټه بیروړو خولي دا خولي پستا غو ته له عمل وې تر اورا وټو ير جم مستغف ذ علم دې شهرت اوردلې جتا او جی تاسو دای او تاسو دای ییو مسله تاسو کو دا مون ډیرو ګرځو چا ته پتا نه و آی وای سړیا تا خو مونږ د ګس مټ کار دي سړیا زدارنګي ا یی رځ دیا سابقہ په سپی پیډه هران څنګه وړا دا خو وړ خبره سړی تورنګي وکړ ځکه اصل کې چې تکم سپی رنگ توري په خپل منطقي دلایل شروع کو دا خو اولیاءونو نه دي خامخا تور خپل دلایل منطقي ولې جوړ کو دریځه اپرین به ذهن غلام جان خان ناشنا مسره دراته وک مثال پشان دا طالب طالب نارایګه هندو دیش پیناستو کتاب کتو نو کله کله کتاب کې خاصی نو کله نمبر ور کلیک کړه چې ټکی بوزي اخره پوره الته وته مطلب لیکلی نو طالب لګیارې ګته ګرځي په ټکو باندې اخر کې د ټکو سر اغه ته معلوم کو نو دې ځان ته وي ال مراد من ټکو کې اخر ټکو د دې ټکو د دې ټکو اخره المراض من ټکوګي اخر ټکوک اپرین بزښنه غلام طالب جان نو مولا وټوي انګريزان وټوي رږي اپرین بزښنه مولا جان تا خو دي ناشنا مثلا مونږ دا خو چاته نه وردی رږي دا خلقو دینه بلکل په غبطه کې دا, دا بخره بیانول نه پکار رږي موږ لګ درخواست کو لګ گزارش کو اسی ذکر راوړو جوو پیسې لګ روشناي واچول نو ښا انته ب استادنه تارخه خلقو دا مثلا دا مثلا اوکا پیسې او بكم خپل مقام بیانوا چې څنګه دلوي دا مسله بیان کړه دا مسله بیان کړه دا مو بیانه وا دقیقات نقصاناتي نو درنګي اغه د میډه لپاره تیاری شروع ک او خپل درایل شروع ک خوکه گاوند کې بلده کې بلمونی څخه پاتللو هغه ته راز خلک ما ادارا غن تب پستا کولې د سچو غوړو یا دالډو غوړو هغه لوي ولا یو لږ اصلیک تخپي تخایپ يرې جوم یو مسلې باره کې ډېر دا چل ټوله کیسه هغه توګه هغه چې دبي توګه یا سيزوره خره ښه یره جده اصحابہ کا عبد الاسپی بارکی هغه یره چونکی اصل پاشاوی کی پسیدونکو سپینوال خوند کی دا اولیاو ای سره په تور سپخون کولم سپین سپه ودا پدې خپل دلائل شروع کو یره جده مساله خلق د پد نشتا عوام غریبان اوسه یی کده اصحاب کعب د سپیتا د پته ولا کې نه لګیدا پدې قبر کې ته پوس نشتا معیار دی ایمان ته نشتا د کامیابی ډیپند پدې نشتا د دې مطلب دی نو بچرا روانه جمعه شو دې هم مرکز د વાળو الواګانو په اړه وی غو کولې یو مټره غوړلې دا ناشنا مسله ده دا بل چا د پته نشته دا صرف الواګانو ولا د پته لګي او دا چل له خپل مسلې بیان کړه آره تر خپل غبل بیان کړه خلک یو ته چوکي او دې شو یو ير یو استاد نا کاره مسلو کنه ناشنا مسله خري چا د پته نشته هغه بل زموږه ناشنا خلک دې چوون ختخه انګریزان یو تماشې کوي اونخه ته خیري ښا ته حیاتی او کتمه ماتي دا دا مسله په کې لیک بیان عدی از ضرورت نشتا ولا تستف بي منهم احدا طبوس مکا دی بارکی منهم دای چانم ولا تقولن ولا تقولن او تموا یلی شند یو کار بارکی انی فایلون ذالیکا غضا چزکه اونکی مدد دی سبا داتمو اجرا کار بده سبا کوم ان انشاء الله کار کی انشاء قال او ته په دا سي کار کومه اقش ملي تروانو کور ل خپل زنانایي امر ګرو ته وي ګورا ته جزينه ان شاء الله پکی وایا دغه په الله خوشاليږي کار کې برکت دي خپل کار کوسره جزيه غبي ان شاء ضرورت دي چې دلړه او نهک په پیښي لاندي ولداجیب ګون سوريګل غنده په سيتی دی یو ته سلام علیکم ان شاء الله تران جيبوالو ان شاء الله لګ کرای کوم راکا چ راي کوم ان شاء الله ته کو تلېما ان شاء الله ما ان شاء شروع کړو ولا تقولن نعم